В плузі починав. А тепер заступником редактора столичної обласної газети Смієшся? А чого мені сміятися? Чи не одноблюдов? Він, Кіндрат Макарович, одноблюдов? Та це ж мій фронтовий товариш, і коли хочеш вчитель, опікун, добрий геній, і це ж треба, от тобі й на городі бузина». Оте побратимство з дядьком ще більше сцементувало, з'єднало, здружило справжньою чоловічою дружбою Володі і Петра. Сиділи за одним столом в їдальні і в класі, виконували разом редакційні доручення. Одного дня викладач практики сучасної преси не з'явився на лекцію по хворобі, і в клас зайшли двоє з військомату і попросили чоловіків до спортивного залу. Треба ж такому трапитись. І Бронько-здоровець випадково затримався, не сидів у президіях, не виступав перед школярами зі спогадами про ратні подвиги. Майор вишикував колишніх фронтовиків. Почалась перекличка. Офіцер голосно називав прізвище, а вчорашні фронтовики бадьористово гукували «Я». Так дійшла черга і до наших знайомих. «Гвардії капітан запасу Ціркаль. Я» перший лейтенант запасу капуста, я, необучений боєць, здоровець Тиша нависла над вчорашніми фронтовиками. Дивовижна тиша. І в ту мить усі почули вив'ялений, незнайомий голос, я, майже нечутно прошепотів фальшивий льотчик і підполковник. Та мить спричинила чоловіче товариство майже до шоку. Отже, мильна булька лопнула, як того й сподівався передбачливий церкаль. «А що я тобі казав?» – реготав, як ще ніколи не сміявся Петро. «Прийдемо додому, я тобі вірші здоровця прочитаю». Розповідав Петро, що герой-льотчик пише поему, дія якої відбувається протягом тисячоліть, від народження Ісуса Христа до наших днів. Епічний твір називається «Потоп». Поема починалася з епіграфа, автором якого теж значився «Здоровець». А прізвище собі літературне придбав Павло Сталь. То все було нечуване. Але варто навести епіграф. «Я син стіпей, я здоровець, паю, і пісня моя, да пусть літіт вовесь конець». Потім ще знайшли довоєнну статтю відомого критика про Максима Горького, переписану «Броньком від руки», і гарно поставленим артистичним голосом прочитану курсантам. На тиждень поет ще зализував рани в лікарню, а курсантське життя розкручувалося за своїми законами. І зовсім несподівано увірвався у це розмірене, розліноване, розписане на кожний день життя-буття бентежний лист від Марини. Рятувальнику мій Володимира Петровичу, вітаю вас від щирого серця. Ми з вами зустрілися лише раз, але забути вас не можу, хоча й намагаюся. Я забула вам сказати. А вірніше, не забула, а не мала такої можливості. На війні я втратила друга. Ні, не чоловіка. Він мав бути моїм чоловіком. Твердо домовилися. По війні одружимося. Потім сталося неймовірне, він не повернувся з операції. Думала я, ніхто вже й ніколи не розворушить мого серця, моєї зраненої душі. Але трапилося так, на моє щастя чи на мою біду, я зустріла вас. Та й ще при яких обставинах. А потім зустріч у редакції. І короткочасна, але пам'ятна прогулянка по майже весняному, осяйному сонцем Києву. Ви видалися мені таким незахищеним, таким безпорадним, соромливим хлопчиськом, що мені аж смішно стало. Немов не було у вас фронтових доріг, поразок і перемог, важких поранень і світлих зустрічей з дівчиною, що запала в душу. Минув час я почала хвилюватися. Прийдете чи ні в гості? Не дочекавшись, подзвонила в редакцію. Похмурий ваш зав сказав, що ви поїхали набиратися розуму. Поїхали, не сказавши ні слова, хоча б подзвонили. Я навіть адресу забула спитати в редакції. І ось тепер, вибачте за нахабство, може б я не осмілилась вам писати, якби не зустріла випадково Люсю, і та не повідала мені вашу долю фронтову. Отже, ваше серце теж ущерблене, поранене. Буду щаслива, коли ви знайдете за можливе відповісти на мого несподіваного для вас та, може, і недоречного листа Марина. Чого не чекав Володя, того не чекав. Хоча сам збирався черкнути пару слів Марині, подякувати за запрошення, вибачитись, що так раптово щез. Став думати, чи показувати листа Петрові, Одноліток капусти той уже встигнув одружитися зі своєю землячкою, Вінницькою Ольгою. Має свою квартиру. Незабаром буде й донька.